В добре впорядкованій шуфляді, новий парламент, прекрасний воєнний музей, з панорамами битв Першої і Другої світових воєн, високий суд, галерея, будинки, амбасадорів і окремі дільниці оглянули церкву, котру розмалював колишній дивізійний звітодавець, а тепер славний маляр зі своїм характерним стилем Мирон Левицький з Торонто. Він теж розмалював церкви у Сіднеї, Брізбені і Аделаїді. Зупинилися біля пам'ятника жертвам Голодомору і прочитали напис на вмурованій плиті у пам'ять тисячоліття християнства в Україні. Це вже заходами і трудами малої української громади. Середа виправив околицю, немов на маневри. По дорозі зупиняємося біля міжпланетарної станції. Не дарма, що багато оглядати. Антени, кабелі, дроти. Є тут ресторан для принагідних, як ми, туристів. Уявляю собі, як би я був інопланетником. Далі йдемо пішки, означеною для туристів і любителів природи, трасою. Замість дикої флори і фавни зустрічаємо майже свійських кангуру, які, побачивши нас здалека, чекають на милостиню. Чорні лебеді, птахи дикі, чекають, як люди, щоб щось дістати за ніщо. Любко-білик пристає, але вертатись нікуди, бо назад така сама дорога, як вперед. Найбільша атракція – це печення серед природи бараболі. Смаження білих ковбасок, помідорів, м'яса і припікання скибок хліба. Заїдаємо, запиваючи пивом і вином. Після приїзду додому мали нас забрати панство Малецькі до ресторану на вечерю. Але братія голови положила за руську справу на австралійській землі і покотом попадала на ліжка, втомлені після екскурсії і пікніку. Увечері прийшли Малецькі і ветеринар Роман Микитович, біолог, голова наукового товариства імені Шевченка в Австралії. Сьогодні він виконує з незменшим запалом і знанням, як експерименти в лабораторії, мелодії на гітарі. Випили домашнього виробу лікери, запанував романтично-екзотичний настрій. Співали. Я свій дует, чи точніше фарс пісні, яка дуже розсмішила слухачів. «Де ти бродиш, моя доле?» почав роман, а закінчив з Микитовичем. Згодом Роман пописується соло, пластовою піснею. Під решетом добре спати, не требася накривати, ані грає, ані пріє, бо дірками вітер віє, ля-ля-ля. по-німецьки. Під решетом добре спати, не требася накривати, ані грітен, ані прітен, бо дірками вітер вітен. І так далі різними мовами, навіть китайською. Роман – майстер наслідування мовного акценту, тож усі реготали до добесцями. Було весело, як козакам на Січі після успішного походу на турків. Монджайовські просили відвідувати їх кожного разу. Рада би душа до раю, але тисячі кілометрів і майже 24 години лету не пускають. Мельборн четвер вранці полетіли до Мельборна. Планували полетіти до Брізбена, але не було літака. Великодні свята. На летовищі зустріла нас сім'я Швайликів. Мій перший бентежний сюрприз. Я підбіг до Катрусі привітатись, а то була її дочка Орися за 30 років. Переметаморфозувалась в свою матір. Двоє любків і я загостили до мого кума Осипа Швайлика, а Роман мав у Мельбурні двох братів і сестру. Юзю Швайлик приятелював з Любком Біликом ще в таборі переміщених осіб в Австралії, звідки вони з родинами подалися до Австралії. Коли я після закінчення двохрічного контракту у двороруба в лісі приїхав до Мельборна, то з часом познайомився з Осипом Швайликом, який приїхав з молодою дружиною Катрусею і її батьками. Коли у нього народився син, він назвав його Любком. І Люба Білик, та я, стали його нанашками, хресними батьками. Тепер ми знову в кума Юзя, як у себе вдома. Не можемо наговоритись. Наш похресник уже одружений, має дві донечки. Дочка Орися далі дівує. Юзю дуже підприємливий. Один з перших у Мельбурні купив автомобіль. Почав бізнес, прибудувавши спереду свого дому приміщення на Мілкбар крамницю молочних і солодких продуктів. Згодом заклав нову крамницю харчових продуктів, потім продавав смажені кури і таке інше. Купив ферму, за яких 140 кілометрів від Мельборна, де випасав худобу, завів овець і навіть напустив з моря води і годував раків. Мав і двох коней для верхової їзди. Ясна річ, він повіз нас на свою ферму, де відбулось традиційне смаження баранини і білих ковбасок при скибок хліба. Печені білі ковбаски в Австралії дуже смачні, однак я якось не запитав, з чого їх роблять. Так ми познайомились з сім'єю Маркових, котрі раніше мали виноградник і винарню. Наш народ в Австралії не бив байдики. Юзьо возить нас по Мельбурну. Їдемо до Туля Маріна. Не можемо впізнати Любкової півхати. Все забудоване, дороги асфальтовані, прекрасна модерна дільниця. Литовище збудовано на новому місці. Про кожного можна було б написати товстий і цікавий роман. Бо кожен з них розповідав мені про свої пригоди, любові, зради. Наприклад, Роман Гіжовський розповів мені, як в своїй любовній сіті полонила його дружина Німка, і він з нею одружився, не знаючи, що вона має чоловіка на фронті».